Розповідь пані Рено Пан Оте чекав нас у холі, і ми піднялися на другий поверх разом. Попереду йшла Франсуаз, показуючи дорогу, останнім Пуаро. Він долав сходи дещо незвичайно, зигзагами. Вибравшись нагору, мовив про себе. Нічого дивного, що служниці чули, як пан Рено піднімався до себе – Кожна сходинка так репить, що мертвого може збудити. Там кімнати служниць, пояснив Бекс, вказуючи на невеликий коридорчик на другому поверсі. Ми рушили вздовж головного просторого коридора, і Франсуас постукала в останні двері праворуч, ледь чутним голосом нас запросили увійти. Ми опинились у великих залитих. Сонячним світлом апартаментах з вікнами на море, яке сяяло сліпучою блакиттю приблизно на відстані чверті милі. На канапці, обкладена з усіх боків подушками, лежала висока на зріст жінка з незвичайно вродливим обличчям. Її колись темне волосся майже зовсім посивіло, але... З усього відчувалось, що перед вами енергійна, рішуча людина. Біля канапки стояв доктор Дюран. Жінка привітала нас величним, повним гідності порухом голови. «Сідайте, панове, прошу вас». Ми опустилися на стільці, а секретар слідчого влаштувався за круглим столом. «Сподіваюсь, пані», – почав пан Оте, – Необхідність розповісти про події останньої ночі не зашкодить вам. Ні в якому разі, добродію, знаю, що не можна гаяти часу, коли ми хочемо спіймати підлих убивць. Дуже добре, гадаю, вам буде легше, коли я ставитиму питання, а ви лише відповідатимете на них. Коли ви лягли спати вчора? У пів на десяту, добродію, я дуже стомилась. А ваш чоловік? Гадаю, по годині. Ви не помітили, може, він був схвильований, чимось засмучений? Ні, ні більш, ніж завжди. Що сталося потім? Ми спали. Прокинулася я від того, що чиясь рука затиснула мені рота. Спробувала закричати, але не змогла. У кімнаті було двоє, у масках. Пам'ятаєте, як вони виглядали? Один. Високий, з довгою чорною бородою. Другий низенький і гладкий, бо рідка рудувата. На обох капелюхи були насунуті на самі очі. Хм, задумливо муркнув слідчий. Чи не забагато борід? Гадаєте, вони були фальшиві? Так, пані, розповідайте далі. Мене держав низенький. Він заткнув мені рота кляпом, а потому. Зв'язав руки і ноги. Другий стояв над чоловіком. Він узяв з мого туалетного столика маленький ніж для розрізання паперу і притиснув до його грудей. Коли Незенький впорався зі мною, вони наказали чоловікові піднятися з ліжка і пройти до сусідньої кімнати. В голові в мене паморочилося від жаху, та я напружено слухала. Вони говорили тихо, занадто тихо, щоб почути, про що йшлося. Але я все ж розпізнала перекручену іспанську, на якій розмовляють у деяких районах Південної Америки. Вони, здавалося, вимагали щось у чоловіка. Потім раптом розсердились, і голоси стали дещо гучніші. Говорив Високий, «Ти знаєш, що нам потрібно, секретні папери, де вони?» Я не чула відповіді чоловіка, але незенький зарепетував люто. «Брешеш, ми знаємо, вони в тебе, де ключі?» Потім почали висувати шухляди В стіні туалетної кімнати є сейф, у якому чоловік завжди тримав велику суму. Леоні каже, що гроші зникли, але певно вони не знайшли того, що шукали. Бо скоро я почула, як високий, лаючись, наказав чоловікові одягатись». Але тут якийсь шум в будинку налякав їх. Вони виштовхнули чоловіка з туалетної кімнати сюди, до моєї опочивальні. Він був напіводягнутий. "Перепрошую", перебив її Пуаро. "Значить, іншого виходу звідси немає. Ні, пане. Єдині двері ведуть до моєї кімнати". Вони ж швидко пройшли опочивальню, низенький попереду, а високий позаду чоловіка. В руці високій все ще тримав кинжал. Поль спробував підійти до мене. Я бачила страждання в його очах. Він звернувся до своїх мучителів. Я повинен сказати їй кілька слів. Потім підійшов до мого ліжка. Все буде гаразд, Елюаз. Не бійся, я повернуся раніше, ніж зайде сонце. Але попри всі зусилля надати голосу впевненості, в очах його стояв жах. Потім вони виштовхнули його з кімнати. Високий злочинець сказав, «Пам'ятай, одне слово, і ти труп! Коли вони пішли, я, певно, знепритомніла. Свідомість повернулася до мене, коли я відчула, що Леоні розтирає мені зап'ястя і вливає до рота бренді». «Пані Рену, – сказав слідчий, – ви хоча б здогадуєтесь, що шукали вбивці?» «Ні, пане». «Ви знали, що ваш чоловік чогось боїться?» «Так, він дещо змінився». «Давно?» Пані Рено подумала. «Це почалося либонь днів десять того». «Не раніше?» «Можливо, але помітила я лише тоді». Ви питали чоловіка, у чому справа. Один раз він відбувся ухильною відповіддю, однак я була певна, що він страшенно занепокоєний. Та оскільки він відверто намагався приховати свій стан, я вдавала, що нічого не помічаю. «Вам було відомо, що він запросив детектива». «Детектива?» – здивовано вигукнула пані Рено. «Так, пана Еркюля Пуаро. Пуаро злегка вклонився. Він прибув сьогодні на запрошення вашого чоловіка». І, витягши з кишені листа пана Рено, слідчий простяг його бідолашній жінці. Вона прочитала його зі щирим здивуванням. Ні сном, ні духом не знала. Він, безперечно, цілком усвідомлював небезпеку. «Ну, а зараз, пані, я проситиму вас бути відвертою». Чи не згадуєте ви хоч якогось випадку у житті вашого чоловіка у Південній Америці, який пролив би світло на це вбивство? Пані Рено глибоко замислилась, але врешті заперечно захитала головою. Жодного, певна річ, чоловік мав багато ворогів серед людей, котрих він би, так би мовити, випередив. Але конкретного випадку не пригадую, я певна річ не тверджу, що такого не було, просто мені невідомо. Слідчий незадоволено погладжував борідку. Ви можете сказати, у котрій годині було вчинено злочин? Так, я точно пам'ятаю, як годинник пробив двічі. Вона хитнула головою у бік каміна. Там, на мармуровій дошці, стояв дорожній годинник у шкіряному футлярі. Поро підвівся, уважно оглянув годинник і задоволено хитнув головою. А ось вигукнув пан Бекс, і наручний годинник, мабуть, убивця скинув його з нічного столика. Вщент, розтрощений, хіба злочинці знали, що годинник буде свідчити проти них? Він обережно видалив залишки розбитого скельця. Нараз на його обличчі відбилось повне остовпіння. «Боже мій!» – вихопилось у нього. «У чому річ?» – стрілки показують сьому годину. «Що?» – із подивом вигукнув слідчий. Паро без жодного звуку взяв розбитий годинник із рук збентеженого комісара і приклав до вуха. Потому посміхнувся. Скельці розбите, але механізм працює. На обличчях присутніх заграла посмішка полегшення, коли вони почули, як просто все це пояснюється. Але слідчий глибокодумно завважив. Та зараз певна річ не сьома година? Ні, лагідно промовив Пуаро. Лише кілька хвилин на шосту годинник Либунь поспішає, «Чи не так, пані?» Пані Рено розгублено сунула брови. «Він дійсно поспішає», – підтвердила вона. «Але щоб так набагато, цього я раніше не помічала». Нетерпеливим жестом слідчий дав зрозуміти, що йому усе ясно, і знову звернувся до пані Рено із запитанням. «Пані, вранці парадні двері були прочинені». Майже нема сумніву, що вбивці потрапили до будинку крізь них, проте жодних ознак злому. Як би ви пояснили це? Можливо, мій чоловік виходив на прогулянку перед сном і забув защипнути їх, коли повернувся. З ним таке могло трапитись? Так, він був страшенно неуважна людина. Промовляючи ці слова, вона спохмурніла. Не риса, не часом дратували її. «Гадаю, ми вже можемо зробити один висновок», – зауважив комісар, оскільки злочинці наполягали на тому, що пан Рено одягнувся, місце, куди вони везли його, те місце, де були заховані секретні папери, мабуть, недалеко звідси. Слідчий хитнув головою. «І так, і ні». Бо пан Рено сказав, що повернеться до ранку. «Коли з Мерлінвіля виходить останній потяг?» – запитав Пуаро. «О 23.50 в одному напрямку і в 00.17 у протилежному. Але ймовірніше, що вони були на машині». Певна річ, погодився дещо спохмурнілий Пуаро. «Безперечно на машині, і це допоможе нам вистажити їх». Бадьоро вів далі слідчий. Мало ймовірно, щоб ніхто не помітив автомобіль з двома іноземцями. Блискуча ідея, пане Бекс. Він усміхнувся сам до себе, але враз похмурнівши звернувся до пані Рено. У мене ще одне питання, мадам. Чи знаєте ви когось на прізвище Дювін? «Дювін?» – повторила пані Рено. «Придай мені зараз, не пригадую». «Ваш чоловік ніколи не називав цього прізвище, жодного разу. Серед ваших знайомих є хтось на ім'я Белла». Ставлячи це питання, слідчий пильно вдивлявся в обличчя пані Рено. Він сподівався, що, почувши це ім'я, жінка викаже себе подай якоюсь гримасою злості чи презирства. Але пані Рено лише заперечно похитала головою, її реакція здавалася цілком невимушеною. Слідчий поставив подальше питання. Вам відомо, що учора ввечері до вашого чоловіка хтось приходив? Щоки її трохи почервоніли, але відповідь пролунала стримано і спокійно. Ні, хто це був? Жінка? Невже? Але слідчий вирішив поки що не заглиблюватись у цю тему. Здавалося, малоймовірним, що пані Добрей була причетна до злочину, і він не хотів завдавати пані Рено зайвих неприємностей. Він дав знак комісару, і той відповів кивком голови. Потім, підвівшись, перетнув кімнату і повернувся із скляною банкою, котру ми бачили у сарайчику. І з неї витяг кинджал. Пані, м'яко сказав він, ви впізнаєте це? Вона зойкнула. Це ж мій маленький кинджал. Але, побачивши закривавлений кінчик, вона відсахнулась, очі її поширшали від жаху. Це кров? Так, вашого чоловіка вбито цією зброєю. Ви цілком певні, що саме цей ніж лежав на вашому туалетному столику вчора ввечері? Безперечно, це подарунок сина. Під час війни він служив у повітряному флоті, сказав, що йому більше років, ніж було насправді. В її голосі відчувалася гордість за сина. Він зробив його з авіаційного дроту і подарував мені як сувенір із фронту. Розумію, пані, але у зв'язку з цим виникає інше питання. Де зараз ваш син? Йому треба відразу ж телеграфувати. Жак? Він на шляху до Буенас-Айреса. Що? Так, вчора чоловік телеграфував до нього в Париж, щоб хлопець, не гаючи жодного дня, Виїхав до Південної Америки. Ввечері з Шарбура до Буенос-Айреса відходив пароплав, і син відплив ним. Вам відомо, навіщо він поїхав до Буенос Айреса? Ні, пане, але я знаю, що Буенос-Айрес це не кінцева мета, звідти син мав їхати потягом до Сантьяго. Комісар і слідчі вигукнули одночасно. «Сантьяго! Знову Сантьяго!» Саме тієї миті Пуаро наблизився до пані Рено. До того він стояв біля вікна, як замрієний, і я не певен, чи повністю усвідомив він значення щойно сказаного. Підійшовши до жінки, злегка вклонився. «Перепрошую, пані, дозвольте оглянути ваші зап'ястя». В очах мого друга мерехтіли зеленкуваті вогники. Хоч пані Рено була дещо здивована цим проханням, проте простягла йому руки. На кожній у тому місці, де мотузки вп'ялись у тіло, червоніли бугруваті сліди. Коли він оглядав їх, вогники в його очах поступово згасли. Мотузки, напевно, завдали вам нестерпного болю. Співчутливо і водночас розгублено паро. «З молодим паном Рено необхідно негайно зв'язатися по радіо», – тим часом збуджено говорив слідчий. «Необхідно знати все, що він може розповісти про свою поїздку до Сантьяго. Шкода, що його нема зараз тут. Тоді б ми звільнили вас, пані, від болісної необхідності». «І ви маєте на думці...» Пані Рено завагались в пізнання тіла мого чоловіка. Слідчий схилив голову. Я сильна жінка, пане. Я витримаю все, що вимагає від мене закон. Я готова зараз. О, завтра теж не пізно. Повірте мені. Краще відразу, проказала вона тихо. Обличчя її перекривав спазм болю. «Будь ласка, дайте мені вашу руку, лікарю». Лікар поспішив до неї. На плечі пані Рено накинули плед, і повільна процесія рушила сходами вниз. Пан Бекс поквапився вперед, аби відчинити двері сарайчика. За хвилину-другу у дверях з'явилася пані Рено, дуже бліда, але рішуча, вона рукою закрила обличчя. «Хвилиночку, панове, я візьму себе в руки!» Вона відвела руку від лиця і втупилась у небіжчика. І раптом дивовижне самовладання, яке досі підтримувало її, зрадило пані Рено. «Поль!» – не своїм голосом закричала вона. «Чоловіче мій!» О, Боже! І, схилившись уперед, непритомна впала на землю. Пуаро миттю опинився поруч неї, підняв її повіки, намацав пульс. Упевнившись, що вона дійсно зомліла, відійшов від жінки і взяв мене за руку. «Я ідіот, мій друже. Коли в світі існують любов і скорбота, я щойно почув їх у голосі цієї бідолашної жінки». Виходить, я помилявся. Гаразд, все треба починати спочатку. Місце злочину. Пан Оте і лікар підняли пані Рено і віднесли до будинку. Комісар дивився їм у слід, хитаючи головою. Бідна жінка пробурмотів він сам до себе. Не витримала удару, нічого не вдієш. «А зараз, пане Пуаро, ви, мабуть, хочете оглянути місце злочину?» «З готовністю, пане Бекс». Ми повернулися до вілли чорним ходом і увійшли крізь парадні двері. Проходячи повсходи, мій приятель подивився вгору і незадоволено захитав головою. «Мені здається просто неймовірним, що служниці нічого не чули». Скрип та репіння, сходим під ногами трьох чоловіків, збудили навіть мертвого. Не забувайте, що це сталося у глупу ніч. Усі міцно спали. Але Фааро похитав головою, немов не повністю погоджувався з моїм поясненням. На повороті стежки він зупинився і глянув на будинок. Що наштовхнуло злочинців на думку, перш за все – підійти до парадних дверей і перевірити, чи не забули раптом їх замкнути. Вони не могли сподіватися на такий щасливий випадок. Набагато імовірніше, що вони відразу ж спробували б виламати вікно. Але всі вікна на першому поверсі мали залізні віконниці, заперечив комісар. Пора рукою казав на вікно на другому поверсі. Це вікно спальні, де ми щойно були, чи не так? А біля нього, бачите, просте дерево. І найпростіше було б вилізти на нього. Не виключено, погодився комісар. Але якщо вони зробили так, як ви кажете, то залишилися б сліди ніг ось на цій клумбі. Він мав рацію. По обидва боки від сходів, що вели до парадних дверей, Витяглись овальні клумби, засаджені яскраво червоним журавцем. Дерево, на яке вказував Пуаро, росло на межі з однією з клумб, і той, хто захотів би підійти до нього, обов'язково повинен був ступити на клумбу. «Розумієте, – далі комісар, – через суху погоду ні на під'їзній алеї, ні на стежках, не залишилося слідів. Але на м'якому спушеному ґрунті клумби їх було б видно. Пуаро підійшов до клумби і уважно оглянув її. Як і сказав Бекс, поверхня землі була рівною, без жодного сліду. Пуаро кивну, немов його переконали, і ми попрямували від клумби. Та раптом він кинувся до іншої клумби і заходився — Вивчати її. — Пане Бекс, — покликав він, — подивіться ну сюди. Тут для вас скільки завгодно слідів. Комісар наблизився до нього і посміхнувся. — Мій дорогий пане поаро хіба ви не впізнаєте здоровені, підбиті великими цвяхами черевики садівника? Але є тут сліди, чи немає слідів, це нічого не змінює, оскільки із цього боку не росте жодного дерева, а отож неможливо потрапити на другий поверх. — Слушно, — сказав Поаро, явно занепавши духом, — то ви гадаєте, що ці відбитки ніг нічого не варті? Абсолютно нічогісенько. Тоді на моє превелике здобування Пуаро промовив. — Я… Не погоджуюсь із вами. І гадаю, що ці сліди найважливіше, що ми поки що маємо. Пан Бекс не відповів, лише знизав плечима. Він був занадто чемною людиною, аби категорично висловлювати свої думки. Будемо продовжувати? спитав він. Певна річ. Я займуся цими слідами пізніше. Бадьоро відгукнувся порог. Замість йти до брами вздовж під'їзної алеї, пан Бекс звернув на доріжку, яка під прямим кутом підходила до неї. Потім бралась на невеликий пагор праворуч від і далі тяглася поміж двох рядів живоплоту. Несподівано вона розтікалась у невеличку галявину, з якої видно було море. На галявині стояла лавиця, а неподалік від неї досить обшарпаний сарайчик. Рівний ряд невисоких кущів у кількох кроках від сарайчика визначав межу вілли Женев'єв. Пан Бекс протиснувся крізь зарості, і ми опинилися серед поля, вкритого невисокими, майже позбавленими рослинності горбочками. Я обдивився, те, що побачив, виповнило мене здивуванням. «Цікаво, коли не помиляюся, це поле для гри у гольф». Вигукнув я. Бек скивнув. «Воно ще не закінчене», – пояснив він. «Був намір відкрити його десь наступного місяця. Саме робітники, котрі працюють тут, і знайшли вранці тіло. Мені подих перехопило. Ліворуч, неподалік від мене, чорніла довга вузька яма, яку я спочатку не запримітив. Поруч до лілиць лежало тіло чоловіка». У мене гарячково заколотало серце, промайнула шалена думка, що трагедія повторилась. Але комісар розвіяв це мариво, ступивши вперед і вигукнувши роздратовано. Куди дивиться поліція? Було наказано нікого і близько не підпускати без відповідного дозволу. Чоловік, котрий лежав на землі, повернув голову в наш бік. Але... «Я маю такий дозвіл», – зауважив він і неквапливо підвівся. «О, дорогий пане Жиро!» – вигукнув комісар. «І гадки не мав, що ви вже приїхали. Слідчий очікую на вас з превеликим нетерпінням. Поки він говорив, я уважно роздивлявся незнайомця. Я багато чув про цього детектива паризького Сюрте, і що розрадів, побачивши його». Дуже високий назріст, приблизно років 30 з каштановим волоссям і пишними вусами. Він тримався рівно, як військовий. В його манерах проступала зверхність, бо він повністю усвідомлював свою значущість. Бекс представив нас, відрекомендувавши Пуаро колегою. В очах уславленого паризького детектива заіскрилися вогники цікавості. «Мені знайоме ваше ім'я, пане Пуаро», – сказав він. «Колись ви були відомою фігурою, чи не так? Але з тих пір методи розслідування істотно змінилися. Однак злочини майже не зазнали змін, – делікатно зауважив Пуаро. Я відразу ж відчув, що Жеро настроєний вороже, він неприховано відмежувався від Пуаро». «Я був майже певен, якщо йому пощастить знайти ключ до з'ясування злочину, то він про це не мовчатиме». «Слідчий», – знов почав Бекс, але Жеро грубо обірвав його. «Начхати на слідчого. Найголовніше зараз – світло. За пів години нічого вже не побачиш. Мені відомо все, що стосується цієї справи. А домочадці почекають до завтра». Та коли ми хочемо довідатись щось про вбивць, треба шукати тут, на місці злочину. Це ваші поліцаї топклися тут? Я гадав, у наші дні вони краще розуміються на своїй справі. І ви, безперечно, не помилились, бо сліди, які ви приписуєте поліцаям, залишили робітники, котрі знайшли тіло. Жеро невдоволено замухикав. Я бачу де ті троє пройшли крізь живоплід, але злочинці були хитрі. Можна з певністю сказати, де ступав пан Рено. Він йшов посередині, але праворуч і ліворуч від його протоптів сліди старанно знищені. На цьому твердому ґрунті взагалі важко помітити якісь сліди, та злочинці не хотіли нічим ризикувати. «Це зовнішні прикмети», – сказав Паро. Але, коли не помиляюсь, ви шукаєте саме їх?» Паризький детектив витріщився на нього. Певна річ. Ледь помітна усмішка з'явилась на губах Пуаро. Здавалося, він хотів щось сказати, але стримався і схилився до місця, де лежала лопата. «Так, саме цим знаряддям була вирита могила», – підтвердив Жеро. Але воно вам нічого не розповість, лопата із господарства пана Рено, а той, хто копав, був у рукавичках. А ось і вони, він указав на забруднені землею рукавички. І вони теж належали панові Рено, або, вірніше, його садівникові. Повірте мені, злочинці усе врахували». Жертву зарізали його власним кинжалом і мали засипати лопатою, котра належала йому. Сподівались, що не залишать жодних слідів, але я доведу їхню помилку. Завжди щось залишається, і я поклав розшукати це щось. Пуаро неуважно слухав паризького детектива. Його увагу привернув коротенький сірий шматок свинцевої труби, який лежав поруч із лопатою. Він легенько торкнувся його пальцем. І це теж належало вбитому. Кинув він, і в цьому запитанні я відчув ледь помітну іронію. Жиро знизав плечима, не такі речі не обходили його. Може валяється тут вже кілька тижнів. Мене такі дрібнички не цікавлять. Що ж до мене, то я вважаю цю дрібничку вельми цікавою, лагідним голосом промовив Пуаро. Я здогадався, що він просто вирішив дозволити паризькому детективові. І таки допік йому. Жиро відвернувся. Буркнув, що немає зайвого часу, і, схилившись біля ями, знову заходився детально обшукувати місце злочину. Тим часом Пуаро, немов йому раптом сяйнула думка, підійшов до дворей невеликого сарайчика і штовхнув їх. Замкнені, іронічно кинув через плече Жиро, але всередині нічого цікавого, крім різного мотлуху, який тримає там садівник. Лопату взяли не тут, а в сарайчику поруч із віллою. Чудово! З захопленням прошепотів пан Бекс. Він тут трохи більше за півгодини, а вже про все довідався. Оце так людина! Безсумнівно, Жеро найкращий детектив сучасності. І попри мою глибоку антипатію до паризького детектива, я відчував, що він неабияк вразив мене, Кожен крок Жиро, здавалося, приносив помітні результати. Іначе навмисне, Пуаро досі ще нічим не проявив себе. Мене це хвилювало і злило. Здавалося, він спрямував свою увагу на різні нікчемні дрібнички, аж ніяк не пов'язані зі злочином. І немов підтверджуючи мої думки, він несподівано спитав. Пане Бекс, дуже прошу вас, поясніть значення лінії, намальованої крейдою, що обходить могилу. Це робота поліції? Ні, пане Поро. вона має відношення до гольфа і відмічає місце, де має бути ямка на полі для гри в гольф, як називають їх в Англії. Ямка на полі? Поро повернувся до мене. Коли не помиляюсь, яма неправильної форми, наповнена піском з насипом з одного боку. Мія хитнув головою. Пан Рено, звичайно, грав у гольф, питав далі мій приятель. Так, захоплювався цією грою, він навіть брав участь у розплануванні поля. Пару задумливо похитав головою, Тому зауважив. В такому разі злочинці не дуже вдало обрали місце для захоронення тіла. Достеменно так, вигукнув Жиро, в його голосі бриніло торжество, і це доводить, що вони не тутешні. Блискучий приклад побічних доказів. Так, із сумнівом у голосі промовив Погаро. Жоден хто знає, що тут ідуть роботи. Не закопував би тіло у цьому місці, коли б він чи вони не прагнули, аби його знайшли якомога скоріше. Але це нісенітниця? синітниця? Хіба не так? Жіро навіть не відповів. Так, сказав Пларо дещо незадоволено. Так, безумовно, що нісенітниця. синітниця. Загадкова? пані добрей залишаючи місце злочину фаро оголосив що більше його там нічого не цікавить ця заява викликала неприховану радість у паризького детектива коли ми прямували доріжкою до вілли я на мить озирнувся аби подивитися що робить жиро він повзав рачки і з такою ретельністю обшукував землю, що я знову ним захопився. Пуаро прочитав мої думки, і, коли ми залишилися на одинці, іронічно зауважив. «Нарешті ви зустріли детектива, котрий викликає у вас захоплення, людину-вівчарку. Скажіть відверто, мій друже, я вгадав?» У всякому разі він не сидить, склавши руки. Відказав я різко. «І коли там можна щось знайти, він відшукає це щось. А ви?» «Гаразд, я теж дещо знайшов. Шматок свинцевої труби. Безглуздя, паро, Вам прекрасно відомо, що ця труба не має ніякого відношення до злочину. Я мав на думці сліди, котрі безпомилково кажуть нам вбивць. Мій друже... Ключ до з'ясування таємниці, який має два фути завдовжки, так само цінний, як і двоміліметровий. І щодо шматка свинцевої труби, то ви заперечуєте його причетність до злочину лише тому, що такої думки додержується Жіро. «Жодних питань», – перебив він мене. «Більше ні слова про це. Хай Жіро займається пошуками. А мені дозвольте думати». Справа, здається, досить ясною. Однак, друже мій, на душі у мене неспокійно. І знаєте чому? Через той наручний годинник, що поспішає на дві години. Є ще кілька дивних дрібничок, які не узгоджуються з усією історією. Наприклад, коли метою вбивць була помста, чому вони не зарізали Рено в ліжку? Це ж було б набагато простіше. Вони хотіли заболодіти секретними паперами, нагадав я. Паро зняв Порошинку з рукава з виразом невдоволення. Хай так, але де ці секретні папери? Треба припустити, що на деякій відстані від будинку, оскільки вони наказали йому вдягнутися. Однак його знаходять убитим зовсім близько, майже поруч із віллою. І знов таки, хіба не чистий випадок, що зброя, цей кинжал, лежить поблизу, на виду, немов каже, беріть мене. Він замовк, щось обмірковуючи, і лише після додав, як трапилось, що служниці нічого не чули, може їм дали снодійне, чи був у вбивць-помічник, а коли був, то чи він подбав, що парадні двері залишались відчинені. «Цікаво, чи...» Він різко зупинився. «Друже мій, я зараз здивую вас. Ваші дорікання вплинули на мене. І ми оглянемо сліди ніг. Де?» «На клумбі, що праворуч від входу до вілли. Пан Бекс твердить, що ті сліди залишив садівник. Зараз ми перевіримо його гіпотезу. Бачите, садівник... «Наближається сюди». І справді, саме в цю мить чоловік похилого віку перетинав алею, штовхаючи поперед себе візок із розсадою. Поро покликав його, старий опустив ручки грабарки і, шкутельгаючи, підійшов до нас. «Ви попросите його зняти черевик і порівняєте підметку з її слідами? – поцікавився я». Мені перехопило подих, я знову почав вірити в Поаро, оскільки він казав, що сліди на правій клумбі були важливі для розв'язання злочину, то це, очевидно, дійсно було так. «Ви вгадали», – відказав Пуаро. «А чи не здивується його? Він і не здогадається. Розмова обірвалась, бо старий порівнявся з нами». — Ви хотіли у мене щось спитати, пане? — Так, ви вже либонь давно доглядаєте за цим садом. — Двадцять чотири роки, пане, і ваше ім'я — Огюст, пане. Я з захопленням милувався цими казковими кущами журавця. Вони дійсно першокласні. Ви давно посадили їх у ґрунт? — Певно, що так добродію. Але коли хочете, щоб клумби завжди мали ошатний вигляд, треба час від часу підсаджувати нові рослини і викопувати ті, що вже відцвіли. І певна річ, необхідно весь час обривати зів'ялі квіти. Вчора, коли не помиляюсь, ви посадили кілька нових рослин, ті, що посередині цієї клумби. У пана гостре око. Квітам завжди треба день чи два, щоб прижитись. Так, вчора ввечері я посадив по десять нових рослин у кожну клумбу. Як вам безперечно відомо, добродію, квіти не можна садити, коли пече сонце. Зацікавленість Пуаро зачарувала старого, зробила його балакучим. Яка чудова квітка, промовив Пуаро, показуючи рукою на кущик посередині клумби. «Ви не відмовите, коли я попрошу дати мені паросток?» «Певно, що ні, добродію!» Старий поставив ногу на клумбу і обережно відірвав гілочку, якою замилувався Пуаро. Мій приятель довго і пишномовно дякував садівникові, поки Огюст не повернувся до свого візка. «Бачите?» Посміхнувся Паро і схилився над клумбою, вивчаючи слід, підбитого великими цвяхами черевика садівника. Це дуже просто. Я уважно оглянув клумбу. Всі сліди на клумбі однакові. Ви так думаєте? Гаразд. Я погоджуюсь, сказав Паро. Здавалося, все це його зовсім не цікавило. Він думав про щось зовсім інше. У всякому разі, завважив я, цей геть тепер не мучитиме вас. Боже мій, що за вираз, але що ви мали на увазі? Я хотів сказати, ви тепер нарешті викинете з голови ці сліди. Але на моє здивування Пуаро захитав головою. Ні, і ще раз ні, друже мій. Я на вірному шляху, Поки що нічого точно не знаю і не розумію, але як я щойно зауважив панові Бексу, ці сліди найважливіша і найцікавіша річ у всій справі. Бідолаха Жиро нітрохи трохи мене не здивує, коли не зверне на них уваги. Тієї миті парадні двері прочинилися і на сходах з'явився пан Оте і комісар. О, «Пане Пуаро, ми саме виглядали вас», – сказав комісар, – «вже вечоріє, та мені ще хочеться встигнути завітати до пані Добрей. Безсумнівно, звістка про смерть пана Рено дуже засмутить її, і, можливо, вона допоможе нам знайти розгадку цієї трагедії. Не виключено, що він розповів тій жінці таємницю, яку не довірив дружині». «Ми добре знаємо слабкі місця наших Самсонів. Хіба ні?» Ніхто не промовив жодного слова, і ми рушили. Пуаро йшов поруч із слідчим, а комісар і я за ними, на відстані кількох кроків. Немає сумніву, що розповідь Франсуаз в основному правильно висвітлює події, зауважив пан Бекс конфіденціально. Я телефонував до управління. Здається, тричі за останні шість тижнів, септо починаючи з дня приїзду пана Рено до Мерлінвіля, пані Добрей вносила на свій рахунок великі суми грошей банкнотами. Тепер загальна сума її вкладів дорівнює двомстам тисячам франків. «Нічого собі, – сказав я, – це приблизно чотири тисячі фунтів. Достеменно... Так, нема сумніву, любов повністю запаморочила голову пану Рено. Але треба ще з'ясувати, чи відкрив він їй свою таємницю. Слідчі сподіваються, що нам пощастить. Але я не поділяю його оптимізму. Розмовляючи... Ми йшли стежкою поміж двох рядів живоплоту до розвилки шосе, де лише кілька годин тому по дорозі до вілли Женів'єв зупинялася наша машина. Я раптом усвідомив, що вілла Маргарет, житло таємничою пані Добрей, якраз і була тим невеличким будинком, звідки з'явилася юна красуня». «Вона мешкає тут вже багато років», – сказав комісар, кивнувши головою у бік будинку. «Вельми тихо, дуже непримітно. У неї, здається, нема ні рідних, ні друзів, крім тих, з ким вона запраєтелювала у Мерлінвіллі. Ніколи не згадує ні свого минулого, ні чоловіка. Ніхто навіть не знає, живий він ще чи помер». Її оточує Якась таємниця, коли ви розумієте, що я маю на думці. Я ствердно кивнув. А дочка, нетерпіння моє, дедалі зростало. Справжня красуня, скромна, віддана, якраз така, якою слід бути дівчині. Всім шкода її, хоча вона, можливо, нічого і не знає про минуле своєї матері та чоловік, який захоче просити її руки, неодмінно поцікавиться її батьком. І тоді комісар знизив плечима. Пані Добрей не була налаштована допомагати слідству. На питання вона відповідала переважно коротко. Чи не згадував він про своє перебування у Сантьяго та про ворогів, яких він, можливо, нажив там? Ні. То, виходить, ви нічим не в змозі допомогти нам. Боюся, що ні. Не розумію, навіщо вам було приходити до мене. Хіба його дружина не може розповісти все, що вас цікавить? В її голосі бреніла ледь прихована іронія. Пані Рено розповіла все, що знала. О, промовила пані Добрей, цікаво. Що цікаво? Нічого. Слідчий подивився на неї. Так, ця жінка – супротивник досвідчений. Ви стверджуєте, що пан Рено не довіряв вам ніякої таємниці. Чому ви гадаєте, що він міг мені щось довірити? Тому, пані, промовив пан Оте з омисною жорстокістю, що чоловіки розповідають своїм коханкам те, що приховують від дружин. Ох, очі її палахкотіли. Пане, ви ображаєте мене? Присутності дочки, я нічого не можу сказати вам. Прошу залишити мій дім. Безперечно, моральна перемога була на її боці. Ми вийшли з вілли Маргарет, наче засоромлені школярі. Слідчий пошипки лаявся. Паро, здавалося, поринув у свої думки. Та нараз він запитав пана Оте, чи нема десь поблизу доброго готелю. Є невеликий отель Дебен за кілька сотень кроків звідси. Підете просто вниз по дорозі, недалеко від Вілли Женев'єв, що зручно для розслідування. Гадаю, ми побачимось вранці. Так, дякую, пане Оте. Обмінявшись, Загально прийнятними словами ми розійшлися. Пуаро і я рушили до Мерлінвіля. Всі інші попрямували до Віли Женев'єв. Система, створена французькою поліцією, гідна подиву, сказав Пуаро, проводжаючи їх поглядом. Інформація, яку вони мають про життя кожної людини, аж до найбанальніших деталей. Незвичайна. Хоча пан Рено Прожив тут трохи більше шести тижнів, вони чудово обізнані з його смаками і уподобаннями, і готові за одну мить подати дані про банківський рахунок пані Добрей. Нема сумніву, система досьє є, велика річ. Але що це? Він різко обернувся. Нас бігцем, нас доганяла Марта Добрей. «Даруйте мені!» Вигукнула вона, коли наблизилась до нас. «Мені, мені, мені, мабуть, не слід цього робити. Ви не повинні розповідати матусі. Але чи правда, як подейкують люди, що пан Рено викликав детектива перед тим, як його вбили? І, і, і що цей детектив ви?» «Так, панночко», – лагідно промовив Пуаро. «Достеменно так». Але звідки ви це знаєте? Франсуаз розповіла нашій Амелі, пояснила Марта і зашарилась. Пуаро відкопили б губи. Тримати щось у секреті в таких справах, як ця, просто неможливо. Щоправда, це не має значення. Ну, панночко, що вас так цікавить? Дівчина явно вагалася. Здавалося, їй кортіло, і водночас лячно було говорити. Нарешті майже пошивки вона спитала. — Когось, когось уже підозрюють? пильно подивився на неї, а за тим відповів ухильно. — Підозрою зараз пройняте саме повітря, панночко. — Так, я знаю, але може когось... В якусь певну людину. Чого це вас так цікавить?» Питання, здавалося, злякало дівчину. Раптом я згадав, що сказав про неї Пуаров день, коли ми ще тільки прямували до вілли Женев'єв. Дівчина із занепокоєними очима. «Пан Рено завжди був дуже добрий до мене», – відповіла вона нарешті і хіба неприродно, що це мене цікавить, все пов'язане з цією справою. — Розумію, — промовив паро, Що вам сказати, панночко? — Підозрюються двоє. — Двоє? Я міг присягнутися, щоб в голосі дівчини пролунали здивування і полегшення. Мі їхні прізвища невідомі, але припускають що вони челійці з Сантьяго. А тепер, панночко, бачите, яку силу мають молодість і краса. Я виказав вам професійну таємницю. Дівчина весело розсміялася, а потому вельми соромливо подякувала йому. Я вже маю вертатися, мати буде нудитися без мене. Вона повернулась і майнула, вздовж шосе. Друже мій, промовив Пуаро своїм ніжним, іронічним голосом. Невже ми будемо стовбичити тут цілу ніч лише тому, що ви побачили гарну дівчину і у вас запамарочилось у голові? Я розсміявся і вибачився. Але вона дійсно красуня, Поаро. Кожний, хто втратив би розум, Побачивши її, може розраховувати на прощення. Але на моє здивування Пуаро вельми серйозно захитав головою. Дорогий мій друже, не розкривайте свого серця для Марти Добрей. Ця дівчина не для вас. Повірте татусеві Паро. Чому вихопились у мене? Комісар упевнив мене, що душа її гарна і чиста, як і обличчя, вона справжній янгол. Деякі найзакореніліші злочинці, котрих я знав, мали обличчя янголів, зауважив Паро. Душевне каліцтво, потворність сірих клітинок мозку можуть приховуватися і під зовнішністю Мадонни, Паро! перелякано закричав я. «Невже ви насправді підозрюєте таку невинну дитину?» те, -те, те не хвилюйтесь, я не казав, що підозрюю її, але погодьтеся, її занадто сильне бажання довідатись якомога більше про розслідування не випадкове. «На цей раз, як виняток, я бачу далі за вас», сказав я, вона робить це не заради себе. Її непокоїть доля матері. «Друже мій», – відгукнувся Пуаро, – «як завжди, ви взагалі нічого не бачите. Пані Добрей може сама подбати про себе, а її доньці нема чого турбуватися. Визнаю, я щойно дражним вас». «Та все одно, повторюю сказане раніше». Не закохуйтесь у цю дівчину. Вона не для вас. Я, Еркуль Пуаро, знаю це. Прокляття. Аби тільки пригадати, де я вже бачив її обличчя. Чиє? спитав я здивований. Дівчини? Ні, матері. Так-так. Слухайте, що я вам розповім. Це було вже давно, ще коли я служив у поліції в Бельгії. Я ніколи не бачив самої жінки, лише її фотографію, і це було у зв'язку з якимось злочином. Мені ввижається, що, може я помиляюсь, та мені здається, то була справа про вбивство. Шановні слухачі каналу!